eta rrientzule antzeta irratiko emankizun sorta berezi honetara historiari buruzariko gara saio hauetan bigarren mundu gerraren garaian murgilduko gara baina ez gara oso urrun joango Ekomet sareaz itzegin godu gu eta bereziki bebi eskualdeak sarearen jardueran izan zuen tokiaz eta garrantziaz. Lehen emankizunean, testu inguru historikoa eta Kometz beraren bilakaera aztertuko ditugu. Bigarrenean, sarean parte hartu zuten pertsonaia nagusiak, edo horietako batzuk behintzat, ezagutuko ditugu. Eta hurrengo bi emankizunetan, Kometz gaia telebistan eta zineman Nola landu izan den, ikusiko dugu. Eta besterik gabe, zar gaite zen gaian. ies ezkutuko sarea izan zen komet. Mila bederatzi berrogeita bat, eta mila bederatzi berrogeita lau urte den artean, egon zen martxan, bigarren mundugarraren testu inguruan. Belgikan sortu zen, baina Euskal Herria eta bereziki bebidaso eskualdea, kometen jarduraren puntu garrantzitsu izan ziren. Aliatuen bandoko pilotuak ekartzen zituen Komet Zareak, Frantziatik, Belgikatik eta Herberetatik bidazoara. Ibaia zeharkatuta, Donostiara eramaten zituzten, eta Erresuma Batuko kontsulatuak hartzen zituenan. Komentsarearen jarduraren nondik norakoak azalduko ditugu emankizun sorta honetan. Hasteko, testu inguru historikoan kokatuko dugu, bigarren mundu testu inguruan. Garaiko benetako soinuak entzuko ditugu eta historialarien ekarpenak ere bilduko ditugu. Azpimarratzekoak dira Juan Carlos Jiménez Aberasturi, historialariaren iruzkinak. Donostia Rada, EHUN doktorea, historia garaiki eta bereziki espezialista Komet sarearen gaian. Und ich kann Frankreich und England nur sagen, auch sie <tose> Mila bederatzerunda hogeita ameretzeko iraiaren iruan hasi zen, bigarren mundu gerra, Hilderren Alemaniak, Polonia erasotzearekin batera. Polonia erasotu ondoren, Frantzia aldera egin zuen ondoren, Alemania naziak, Ilabete gutxiren buruan, Frantziaren errendizioa lortu zuen Alemaniak. Mila bederatzerunda berrogeiko guztaian, bitan zatituta geratu zen Frantziako lurraldea. Iparraldea eta mendebaldea naziek kontrolatu zituzten. Eremu okupatu deitu zioten. Egoekialdea, libre deiturikoa, bitxiko gobernu kolaborazionistaren esku gelditu zen. Peten mariskalak kontrolatzen zuen Eremu Ura. Mila beheratzireunda berrogeian, peten mariskalak emandako itzaldiaren zati bat entzungo dugu jarraian. Aitortzen du, modu bolondresean onartu zuela Hitlerren proposamena eta kolaborazioan onarrituko zela aurrerantzean Frantziaren eta Alemaniaren arteko harremana. Zet premier rankontre entre le vainqueur e le vaincu mark le premier redresment de notre pays. Zé librement je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. à tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France, je tiens à dire... Egoaldean, Frantzia okupatuaren eta biziren Frantziaren arteko muga edo demarkazio lerroa, donibane garazitik pasatzen zen. Beraz, bebi daso eskualdea Alemaniarrek okupatutako ere geratu zen. Esangabedoa, garrantzi handiko lekua zela, Alemaniarrek okupatutako lurraldeak ezbaitzuen beste mugarik Frankoren Espainiarekin. Juan Carlos Jiménez Aberasturi historialariak azpimarratu du, bi arteko artekoa benetako barne mugaz zela, oso kontrolatua. Baterik bestera pasatzea, etzen batere erraza. Juan Carlos Jiménez Aberasturi. Francia, al, de del asbisticio que se, hace, pero, eh, que se firmó en junio, quedó debida en dos, en dos Francias, dos completamente diferentes, y esa línea que veis ahí era una frontera que no se podía cruzar. Y en Daya, Biarr y San Juan de Luz quedaba dentro de la zona ocupada, bajo la ocupación directa de los nazis, del ejército nazi, la Gestapo, etcétera, etcétera. Y lo de la derecha era el gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista de Vichy. también se le llamaba libre, pero bueno, de libre entre comillas. ¿no? Bueno, eso es importante para cuando hablas de, de, de, de la zona ocupada, saber en qué lugar estabas. Y tenía consecuencias, porque si tú venías huyendo de París, por ejemplo, y querías pasar la frontera, Venías directamente a Andaya. Bueno, en cambio, si venías de de, de, de la de mucho más a la derecha, llegabas a la zona eh, libre y si no podías, tenías que pasar de una a otra. Si querías ir a Andaya, por ejemplo, pasar de la frontera por Andaya o viceversa. Si querías ir hacia el Pirineo, tenías que pasar. Era una frontera interior, vamos, pero muy vigilada. ¿eh? bitan zatituta geratu zen beraz, Frantzia, baina bigarren mundu gerrak aurrera egin zuen, Alemania naziaren, Italiaren eta Erresuma batuaren artean. Bombardaketak etengabeak izan ziren Britannian dian, eta baita Alemanian ere. Hegazkinek ez zituzten beti helburuak betetzen, eta jakina ez ziren beti etxera bueltatzen. Etxaiek lurrera botatako egazkinetako pilotu eta tripulazioko kide asko eta asko hilein ziren modu hartan, eta bizirautea lortu zutenek etxaiek kontrolatutako lurraldean isolatuta gelditu ziren. Frantsia eta eta Belgikan esaterako 100 britaniark alitu ziren egoera zail horretan. Pilotu horientzat pentsa zina zen ondo defendatutako Mantxako kanala gurutzatzea eta erresuma batura iristea. Beste aukera Frantzia osoa zeharkatzea zen, Frankoren Espainiara iristeko eta erresuma batuko kontsulatuarekin harremanetan jartzeko. Abentura handi horretan laguntza emateko, IES sareak sortu ziren, ezkutuko sareak edo klandistinoak ziren. Amarnaka sare sortu ziren orotara, baina pilotuei dagokienez ezagunena, komet sarea izan zen. Juan Carlos Jiménez Aberasturi historialariak azte unerratu du bombardaketak, astero egiten zituztela eta ikaragarri handiak izaten zirela batzuetan. Pilotoen kopurua ere tamainakoa zen, beraz garrantzia handia zuen bizirauten zutenek bueltako bidea eginal izatea baita arlo psikologikoan ere. Horregatik egin zuten agintariek iESerako saren aldeko apustuargia. Juan Carlos Jiménez aberasturi. No olvidaros que de Inglaterra prácticamente todas las semanas se hacían bombardeos bombardeo sobre Europa ocupada sobre Alemania. Había bombardeos masivos de mil bombardeos, teniendo en cuenta que cada tripulación de un p tenía 10 tripulantes, mil por 10 O sea, una noche sobre Colonia, sobre Hamburgo, sobre Berlín lo hicieron. A la vuelta, a los que caían a Alemania no tenían que hacer, pero a los que volvían y les tocaba Bélgica o Holanda se podían salvar y eso psicológicamente era importante cuando estaban en las bases y volvía uno que, que le había dado por muerto y yo, pues sí, hay unas redes que podemos hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, estos, eh, las embajadas apuestan por ellos, entonces crean una organización especial, que es para que no sean detenidos por nadie, ni por la Guardia Civil, ni pasen por el campo de concentración de Miranda de Ebro, ni nada, que vayan directamente a las embajadas de Madrid y de allí a Gibraltar. Kometzarea Euskal Herreti kurrun sortu zen Belgikan nahi zuzen ere, mila bederatzerunda berrogeita bat urtearen hasieran. Andre De Jong hogeita lau urteko gaztea, Dede zizenez ezaguna, eta Agnol D.P. soinu ingeniaria izan ziren antolatzaileak. Lapurdin, Angelun errefuziatuta, zegoen familia Belgikar batekin harremanetan, jarri ziren, degref zen familiaren izena. Degreftarrek kolauratzaien multzoa osatu zuten bidasoako mugaren inguruan. Laguntzaie batzuk ieslariak hartzeko eta ezkutatzeko prest zeuden. Beste batzuk muga zeharkatzerako momentuan, ieslarien gidari izateko aurkezu zuten euren burua. Mugaz zeharkatzen urtetako esperientzia zuten kolauratzaiek hautatu zituzten, kontrabandistak edo mugalariak. Bideasoko muga zeharkatu arteko plana prest zegoen. Ondorengo urratxak landu beharra zegoen hortik aurrera. 1922-bergoita bateko guztaiaren amaieran, Bilbora joan zen Dede de Jong erresunodatuko kontsulatuarekin harremanetan jartzeko asmoz. Kostata, baina lortu zuen proiektuaren bideragarritasunaz konbentzitzea. Bilera horren ondoren, 1922-bergoita bateko udaran, martxan zuten komet sarea. Laugunen nagusi zituen komet sareak. Bergikan edo Frantzia iparraldean, okupatutako lurraldean eroritako pilotuekin kontaktatzen zuten. Parisen egomen debaldera leku aldatzeko bidaia prestatzen zuten. Eta behin euskal kostaldean, une kritikoari aurre egiten zioten. Muga zeharkatzea zen, naziek okupatutako lurraldea atzen usteko azken urratsa. Bebidazoa eskualdea utatu zuen komet sareak Muga zeharkatzeko. Zergatik, hainbat arrazoi topa daitezke. Azteko Mugen kopurua, gogoratu Frantzia bitan banatuta zegoela, beraz Pirineotan barrena igarona izan ezkero, bi Muga zerkatu beharra zegoen. Bide hori aukeratuta, Frantzia iparraldean isolatutako pilotuek, bitsiren Frantziara pasabearko zuten lehenengo, eta Espainiako lurraldera ondoren. Arrazoi fisikoak ere bazeuden edo lurraldearen malkartasunari dagozkionak. Jaidan eta hueskan Pirineoek ezinatural handia osatzen dute. Mendi altuak gainditu behar dira muga zerkatzeko. Gainera, urtearen entzati handi batean, elurtuta egoten dira. Nafarroan eta gipuzkako muturrean berriz, mendiak askoz txikiagoak dira eta muga zerkatzeko ibilbideak laburragoak. Kontrako ezaugarriare ere bazuen bidasoko mugak, Kontrola asko zertxeagoa baitzen. Mugaren kontrolari buruzko informazioa jasotzeko beste aditu batengana jo dugu. Fernando Rodríguez Insusti, historia militarrean especialista da. Tale txikien hiesa kontrolatzea zaila dela bai eztatu du Fernando Rodríguez Insusti. Pero es muy difícil Siempre ha sido muy difícil de cubrirlo para pasos de pequeños grupos de, de hombres, como eran los pilotos de la Red Comer, como han sido los contrabandistas, o como eh, fueron en la entrada de Maquis. El maquis El gran grupo de Maquis entra en el octubre del 44, el mes de octubre, penetrar por el Pirineo Central no es para los más listos de la clase, porque en, en, se te alarga el tiempo en el Pirineo Aragonés Y tienes un problema con el, con el frío y con la nieve, ¿no? Entró en octubre, entra un grupo grande, unos 3.000 o 5.000 maquis en el Valle de Arán, pero no pudieron pasar El problema del PNEO penetra hasta las pequeñas poblaciones, pero según te vas acercando a las vías de comunicación principal, es lo que es más fácil vigilar. Es el problema que ha tenido siempre los contrabandistas. Pasar la curva es fácil, pero luego meter la vaca en un camión y meterla de contrabando es cuando te pillan en la carretera. Horiek horrela, bebi daso eskualdea izan zen kometzarearen jarduraren estenatoki. Ieslariak multzoka iristen ziren donibane eloitzunera, trenean edo beste garraio bideetan. Normalean ziburun hartzen zuten ostatu, kakialin agirreren etxean. Handik urruñako bidea hartzen zuten, oinez jada, kontrabandisten laguntzaz. Urruñako lurretan, bidegain berri baserrian edo hatxu baitan hartzen zituzten. Muga zeharkatzeko etapa, mendibideetatik egiten zuten. Kalbario mendia igotzen zuten azteko, eta handik, soldoko gaina, bideatu herriaren atzean dagoen tontorra. Soldoko gainaren beste aldean, kol depoagiek daituriko puntuan, mende doan bidea hartzen zuten. Mallaniko bidea da eta Bidasoa ibaira jaitzen da zuzen zuzenean. Oinez gurutzatzen zuten ibaila, illaran eta isilik jakina San Miguel eremuan gurutzatzen zuten. Gaur egun Santiago Tarrak kirol urbizietako entrenamenduak egiteko erabiltzen duen eremu horretan bertan. Antxe Bidasoako trenbideko geltoki izandako eraigina zegoen eta bertan dago oraindik ere. Errepidea gorutzatzea izaten zen momentu zaiena, guardiazibilek zibileek zain zen bait zuten. Momentu egokiaren zain, ezkutuan egoten ziren. Errepidea iztubizian gorutzatuta, mendian gora jarraitzen zuten, aiako arrira bidean. Oiartzungoen ergoien auzoan amaitzen zen etapa luzea, Sharobe baserrian. Handik errenteriara eramaten zituzten. Donostiako tranbia hartze esaten. Donostian Bernardo Arkama zen Comet sarearen kontaktua. Eresuma batuko kontsulatura hotz egiten zuen Arakamak, Ieslarien Villa etorzitezen. Oramaitzen zen Comet sarearen lana. Kontsulatuak Madrilera eramaten zituen pilotuak eta handik Gibraltarrera, Erresuma batuko lurretara. urtez funtzionatu zuen komets sareak. Denbora horretan, eslari eraman zituzten bidasoren alde batetik bestera. Baina zuen beti helburua bete, espedizio guztiek ez zuten arrakasta lortu. Komet sareak hainbat kolpe eta atxirotze jasan zituen. Mila bederatzerunda berrogeitairuko urtarri ean, soldatu alemaniarrak urruinako bidegain berri baserrian sartu ziren. Muga zeharkatzera zen pilotuak, Frantxia Usandizaga eta Juan Larburu baserritarrak, eta Dede de Jong bera atxilotu zituzten. Dede, Bayonako espetxera eraman zuten. Kolpe horren ondorioz, Kometz sarea kolokan egon zi. Zanfagantzua nozom bergikarrak Franco ezitzen ez ezagunak hartu zuen kometen gidaritza. Beste ibilbide bat prestatu behar izan zuen, hainoatik eta bidarraitik abiatuta esaterako. Midasoko bidea erabiltzen jarraitu zuten, baina gutxiago. 1921 berrogoitairuko abenduan, Bi eslari irziren, ibai agurutzatzen saiatzerakoan. Uremari handia zekarren bidazoak eta taldea handia zen. Gehienek lortu zuten beste ertzera iristea, baina bi pilotu horiek atzean gelditu ziren. Guardia zibilak, mugimendua zoartuta, tirokasi ziren. Iese ginaian, itota, ziren. Jim Bartsch, estatua gatuarra izan zen hildakoetako bat, eta Antoine Duxel, Belgikarra, bestea. Kometen espediziotan hildako bakarrak izan ziren. Mil beatziehun da berrogeita haluko ekainera arte egon zen martxan, Comeet sarea. Ekainaren seian indarralatuen tropak Normandian lehorreratu ziren. Hortik aurrera, Frantziako lurraldea berreskuratuz joan ziren. Miladeratzieunda berrogeita lauko abuztuan, ipar euskal herretik iheez egin berizzan zuten naziek. Orduan amaitu zen Comet sarearen historia. Hir urteko epean, ia 800 pilotuk lortu zuten egitea, sarearen lanari esker. Ibilbideosoan 1700 kide edo kolaboratzaile izan zituen Kometek. Horien artean, euskaldun asko, baita bebidasoko bizilagunak ere. Kometzareko pertsonaien inguruan ere sakonduko dugu antxeta airratian. Baina hori, urrengo emankizunan izango da. Ez galdu entzuteko aukera.